היפופוטם! מערכת היפופוטם חפצה שהנעתכם עם מערכוניה תהיה שלמה. ולכן, לפני הקטע הבא, חשוב לדעת גל, זהו סוג המטבע שמשתמשים בו בפיקוצ'ילי הדרומית. יש מטבעות של חמישה ועשרה גל, ושטרות של עשרים וחמישים גל. אבקש לזכור את זה, ועכשיו אפשר להתחיל. בעקבות הבצורת שפקדה אותנו השנה, נמצא איתנו באולפן האדם שרבים מאמינים שהוא, הוא, הוא, הוא, הוא, <אדם>... הוא האדם שפתח את ארובות השמיים, חוני המעגל. שלום. מספרים כי חוני המעגל ראה שהגשם מבושש לבוא, לקח מקל, צייר סביבו מעגל בחול, התיישב בתוכו ולא יצא עד שירד גשם. לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. מה לא? מה לא? מה? לא, לא. אתה לא חוני המעגל? אני חוני המעגל, אבל לא חוני המעגל החקלאי. לא? לא, אני חוני המעגל, שוכר רהיטים. אז מי זה חוני המעגל החקלאי? זה דוד שלי, אני, אני, אני חוני המעגל, סוחר רהיטים, אבל אני גם מעגל. מה, מה אתה בדיוק מעגל? או, לדוגמה, בא אליי לקוח, רוצה לקנות אה, ספה שעולה 90 שקלים, הופ, אני מעגל ל-100. או, או, או, שבא מישהו ורוצה לקנות אה, שולחן ב-60 שקלים, הופ, אני מעגל ל-100. אני מבין, או, טוב. או, או, או, או, אתה בא אליי, ורוצה לקנות מנורה ב-20 שקלים, אה, כן? מה אני עושה? נכון! הופ! אני מעגל למאה. מעגל למאה, כן. אבל זאת נוכלות ורמאות. זה לעגל ולעגל. זה מחיר מופקע למנורה. זה מחיר מעוגל, ואתה גם תשלם. ואם הלקוח מסרב לשלם... אז אני מעגל לו את הפנים. <laughs> <ו> וכמה <laughs> עולה הרהיט הזה שם? מעגל. הבנתם? ובפעם הבאה שתהיו בפיקוצ'ילי הדרומית, תראו שצדקתי. יש דבר כזה גר. היפופוטם! דברים נוספים תוכלו לשמוע רק היום גבירותיי ורבותיי באתר האינטרנט של היפופוטם.co.il גבירותיי ורבותיי זו לא